خدا رهنمايي خدای هم دا هر رهنمايي کوسملہ یوینه دا رهنمايي دا شانتہ چې یو شری بل سمته وایي چې بازار ና خوشاله نغمه یې چې جماعت په نوموږه به ولر تلل شي بیا وسیدو سې سې د ټول انسانیت ته دعوت ورکړه ټول مسلمان نه کافر نه تاسو ومن دا الله جل صلی اللہ و سلام روانه د صالح قومي ایمان او مان راځي قران پاک به ترڅقا نو نو تاوږې کوي چې څو نه غاډتي ایبالا انا بشديد برا وبغا شيء يومي ابي ما شليك ايش كذا وقتله تراثه بس هذا ده تعليم وشغله هذا ماشرق بوصين يزيد النبته معاملات كل از دعا کونیسا. زمان دست نو پر ایل که در سرات مستقیو که چیمون دعا کون. دیو خاص که دیو دعا کون. چی ایل هم دلست گونیسا. درمون دست گیو فرمائی. نو دا اصلا پیر ایت سوالا امید اللہ حجد خدای وقفت بیارا. چی اللہ حجد الله جنته جنو عبادت وکړو فرایز واجبات سنن د پسې باندې راړل نه ایمان او هغه قسم ګناهونه نه وزان که ګناه نه اخلاص سره شوق سره محبت سره وا ځت په واسي زداد مستقیم پلار بان دیتر کوششت تو لهم کششت تو ہم پر اپنی تود سونو چس تا تاکر دا کلیچی دا دو خوری مخرران زلی در دین ابالو بیا رب العالمین جلیج رو تا سوال ای آیا ما نضبوت ایر آرپ از مکڑی را اسطال دنان امید اسطال دنان بندگی لہت اسم گنا نزا بے او د په شانه ټول میچ وسوله کوشش ده هغه هم دی یا لازم ده ذکر یې وکړم ان شته او لذیذ خامخا به وي د خلا ټول قدرت بل عمل ستاسو ذکر یې کړی تاره علي په خپل دوستانو د دې مقصد دا نه وي چې مونږ د دې یو تاريخي کتابونه کیسې کوي په هر کیسه کې چې رسول الله و السلام یاد او قوم سره کوم معاملې دا کیسې موږ لپاره مون ته او نصيحت وي چې تاسو نو د دې نه ځان انجام وموندل شي تاسو په ورځو کې د مقصدر ته بیانه حضرت یوسف السلام د عزیزیم سره په کور کې او زلیخا د عزیزیم سره هغه کور و یوسف علی السلام دروازه بندي کړه وها یوسف علی السلام ته پيښ کېش نه کړل بلکې باقای نه حکم راو هذا من لذلك يجب أن يكون ماذا لهم أخير حدث عليه السلام وانا من نأكل ديبا سلاسواتو خيرا خبرنا التبصيري حدث يسوف عليه السلام من نأكل كما نأكل نتيبا حدث عليه السلام دوة كارا أكل يو عزمك مضبوطة إرادة أكل الضمجسون یوسف علیہ السلام په دې په تاورت دروازه یې باندې زہ لري اسباب د خلاصیتو نو ښکارین چونکی یوسف علیہ السلام باندې دوه کارونه مضبوط عز او سرع او سر په خپل اطمیتو پر کوشش من چې مونږ تک نو ای الله ما قوت اسونه وست امینو پر نو او او ما دې جړه کول دا ست دا کنه که درو ازونه خود به خود غیبی تمرکز دروازه چې کله راو ته مازمې سره دروازه دی واقع کی کوم له قناه تاریخ مستقیم باندې تلواړې ما څملانه امنه موضوع مزبوط عزم وشش تي دي كده مش بيقدروا استر عامه او ده لو يبقى النسوان دي تكون لهم ريتو بي बराबर ولو ده مالك تدار ان هي